Evo, ljudi, nisam se pripremio biti za ovo riječ u biti sad da bi se, kad bi se pripremio za to, stvarno bi mi trebalo vremena. nije da sam odlučio biti da se ne pripremam za tu stvar koju vam planiram reći. Prvo ću se pomoliti, pa ću vam reći neke stvari koje, eto tako, malo imam na srcu da podijelim sa vama. Sveti duše hvala ti za svakog brata i svaku sestru koja ovo sluša. Oče, hvala Ti što što se Ti brineš za nas, Oče, moj. Hvala što su mi u Tvojim rukama. Hvala Ti što su Tvoji planovi dobri za nas. Oče, ja Te molim da usmjeriš naše korake, Oče, moj. Da usmjeriš naše korake na duha, Oče, moj. Prosvjetli naše misli prosvjetli naše oči, neka bude svjetlost na našim putovima, oče moj. Oče, ti si tako dobar i oče, zahvaljujem ti u ime svakog što naš imaš ljubavi da se brineš za nas, oče moj. I da nas nosiš i da nas podižeš. Hvala ti u ime Krista. Amen. Uh, ja sam ovu kratku poruku nazvu Bol tijela i neki od vas u biti znaju, ne znaju biti šta, šta se sa mnom događalo znači, unazad par dana. I ja ću vam ispričat znači, priču. Uh, ja sam se u biti jedno jutro samo digo i znači natekla mi je cijela desna strana znači, uh, lica. I problem je bio taj što znači imao sam pokvaren zub znači na donjoj strani ja sam to trebao ići znači, obaviti ja to nisam obavio. I znači došao do toga znači, da se meni stvarno, nekim od vas će stvarno može biti ružno, šta ja znam. <coughs> meni se to biti zagnojimo, znači ja sam trebao ići zubaru i sad ćemo ispričat priče koja se stvarno čovjek se zapita i, znači, dobro je promisliti ovim nekim stvarima. Ja sam u biti, znači, otišao kod zubara i ja sam u biti bio naručen prije, znači, da odem kod zubara, ali ja u biti, znači, nisam otišao iz nekih svojih osobnih razloga i onda, u biti, sljedeći put kad sam ja trebao ići kod zubara, znači, zubar je, znači, zubarica, je išla na operaciju kičme i tako to se znači jednostavno dužilo i na glavno, uglavnom ja na kraju znači nisam tišao. I da bi ja na kraju znači došao kod zubara znači, sa takvom natečenom stranom lica i ona je meni naravno znači, izbušila zubi se te neke stvari išle kao popravljati. I onda je ona meni rekla kao te bi sad to će sad splasnut na očigled. Jednostavno i ti ćeš sad uh, kao tu su nekakvi plinovi unutra ja uopće nisam znao šta je to kao to bi trebalo sad izaći i to sve i kaže ona ja sad idem na godišnji u osmu mjesecu, mene neće biti pa ako ćeš trebati nekoga onda ćeš ići kod nekog drugog ja nju kažem ja nju kažem pa super da, reku, baš je mene super zadesilo znači, sad sve ovo, mi je lice nateklo m, znači videte na godišnji znači, ono, nije mi moglo bolje zateći i žena kaže nakon i petni česti, ja inače volim kad su ljudi direktni kad, nak, kad ne muljaju nekakve stvari i sad ne guraju stvari po tepih i ona se u meni okrene i kaže, nije tebe ništa zateklo. Kaže, ti si sebi sam kriv, ti si trebao doći, ali nisi došao. I zato što nisi došao taj put kad nisi došao, jednostavno to ti se dogodilo. I ljubljeni moje to je istina. Mi puno puta tražimo da nama ljudi škakljaju u uši i da, ne znam, pričaju nam nekakve stvari. Ja volim kad ljudi su tako direktni kad kažu, gle, jednostavno sam si si kriv. Ja puno puta kažem, za svakog od nas, za većinu stvari, ali uglavnom mi smo se sami krivi za sve. Nekad nismo imali dovoljno ljubavi prema drugima, nekad nismo imali dovoljno znanja, mudrosti kako da se obhodimo s nekim stvarima. I uglavnom sve stvari koje se nama događaju u životu, mi smo sami sebi krivi za sve a mi uvijek tražimo krivnju nekome drugome i općenito u nekim stvarima. Tako da, ako možete izvući tu pouku, znači, zanimljiva je stvar, znači, da je ta zubarica rekla kao kao, nitko nije tebi, nije tebe sad ništa zadesilo, kako ti kažeš, tebe je sad sve krivo krenulo, nego rekao, ti si sam, imao izbor, ti si trebao doći. Ja nisam došao. I priča ide na to, znači, ja ona meni propisala nekakve ljekove i to da ja to pijem, Znači ja sam došao doma i uglavnom znači ja sam odvojio nekakvo određeno vrijeme znači, da, da pričam sa Bogom i to je potrajalo. Znači u među vremenu mislim, neki ljudi koji su ovo čuli oni su smijeli, kaže pa ka, na koji ti način to razgovaraju s Bogom ali u biti znači ja i Bog imamo prijateljski odnosi da, znači da vam ovo možda neće biti čudno ali ja sam uglavnom tražio Boga nekakvih dva, tri sata, ja sam išao pričati s njim. Zašto, u biti, se meni te neke stvari događaju, zašto je meni to nateklo, zašto... Uglavnom, Bog je šutio. I u među vremen, dok je On šutio, to je sve više mene znači, jednostavno činilo ono, uh, uznemirenim. Jer ja, u biti, sam naviko, znači kad tražim neke stvari od Boga, da jednostavno Bog meni govori. Ok, za neke stvari znam čekat, ali dok čekam, neke stvari govori. Ali u ovom međuvremenu on, on je šutio. I tu je čak krenula ta stvar u biti da se ja njemu počeo prebacivati nekakve stvari. Kao, na primjer, kako ti misliš, na koji način ti misliš da ja sad svjedočim ljudima o tvome imenu, a ja imam problema sa zubom. Druga stvar koju sam mu prebacio, da, recimo, bila nekakva stvar, išli smo gledati ja i Kristina nekakav dokumentarac o Bogu. I ona je mene pitala kao, pa jel gledati taj dokumentarac sa mnom, ja nakon prosuđujem i kažem, pa dobro, rekao, ajde, ništa, kao budem gledao. Ja se sjednem, u biti da idem gledati taj dokumentarac, to je bilo na televizoru, kao o Bogu, i kad je taj dokumentarac krenuo, ja sam točno osjetio, to, to, to nije od Boga vam. Znači jednostavno nemoj trošiti svoje vrijeme. Ja pitam svjetog duha, rekao, pa da gledam taj dokumentarac, ljudi moji, znači ja sam točno znao, unutar mene, znači točno je odjekno glas, nemoj gledati to. I meni je to bila ono jasna poruka, znači ja sam jasno znao da je znači, meni sveti duh rekao nemoj gledati. Ja sam rekao, znači ženi, rekao, gledaj, nemoj to gledati. to naš nepašeni paši ni Bogu, naš nemoj trošati uopće vrijemena, to nećemo to gledati. I, znači da bi ja, kad bi meni krenulo ovo sa zubom, znači, ja, znači Boga nisam čuo dva, tri sata, i uopće to ja njega nisam čuo, to je jučer bilo, Znači cijeli taj dan i onda je krenulo onda se njemu krenuo prebacivati. on. Kako si ti meni mogao? Znači kad sam te pitao za dokumentarac nije prošao ni par sekundi, odmah sam mi rekao, u vezi toga, a sada kad te pitam u vezi ovoga ti šutiš, znači jednostavno nema nikakvih odgovora i mene to počelo jednostavno razirati. Ono. I da bi u međuvremenu znači ja se čuo sa Vladom, i znači Vlada je pričao nekakvoj znači ženi za koju on molio u vezi raka i to tako bilo tih nekakvih stvari dok je on meni pričao o tome u među vremenu ja osjetim Božju slavu kako se spušta dok on to priča i ja osjetim Božju slavu i okrene se Bogu i kažem a jesi smješan, rekao, ja sam te tražio sad dva, tri sata, ti uopće nisi reagirao rekao, evo sad Vlado tu priča o tebi, znači evo ti sad spuštaš svoju slavu, rekao rekao, stvarno, znači neam, neam komentara, on i sve više u biti, znači, taj odnos između mene i njega je sve više krenuo nekako neću reći u neprijateljskom smislu, ali krenulo je znači, da sam ja Bogu počeo lagano znači, počitavati znači, kako ti misliš sad, znači, di, di je to isceljenje, zašto nisam isceljen. I ja pričam sa Vladom i meni Vlado kaže kao, znači, te stvari u vezi vjere, rekao, gledaj pa ono, znači, vjeruj Bogu u ono, <hle> mislim da razumijete tu stvar, ja sam uvijek spreman poslušati da mi svako od vas kaže, znači ja, ja sam poučan. Znači ja bez obzira što ja radim sa riječi, ali ja sam poučan. Ako mene neko želi poučiti, ja ću uvijek se slušat, pa makar to bilo malo dijeta. I tako meni vlado priča to i kasnije je došlo vrijeme biti, znači da ja uzem tablete i to ja kažem jednostavno, ne, ne. I da, da vam ispričam još jednu priču, ja sam imao, imao sam upalu prostate, neki od vas možda znaju šta je, to ne znaju. Uglavnom znači ta bol to, to ne bi nikome znači jednostavno ne bi nikome ni kako se kaže naj najboj, neprijatelju to ne bi ne bih htio da proživi. Znači to vam je znači da kad idete na WC jednostavno imate osjećaj kao znači kamenje kako se kaže ako mogu reći pišate van. Znači to je znači to su takvi bolovi da je to strašno. Ja sam u tom vremenu bio mi smo bili na moru i valjda kad smo se vozili na gliseru u mene propuho vjetar i uglavnom kad sam došao u Zagreb na posao kad sam počeo raditi, ja sam počeo se rušiti, boliti me počelo. I znači jednostavno otišao sam u doktora kod doktora na zaraznu bolnicu, znači vadio krv, vadio sve i u međuvremenu sam ja išao na jednu molitvu u Karlovac i ja sam tamo ostao nekakvih znači cijeli vikend ja sam Bogu jednostavno rekao mene boli briga to što boli ja jednostavno idem na molitvu i šta je zanimljiva stvar Zanimljiva stvar je u biti da je mene ja kad sam se vratio nazad u Zagreb mene je Bog izcijelio znači, znači ja sam bio potpuno zdrav od toga ja sam došao doktorima tamo meni su doktori rekli kao pa ovo nije moguće kao pa vi niste ni bili kao bolesni Sad kako je da ja doktorim objasnim da sam ja jednostavno bio bolestan, a znači oni neke druge stvari ono, govore. Ali on želim tu reći stvar. Kad je došla ova stvar u vezi zuba, znači ozdravljenja nema. I onda sam ja Bogu počeo spočitavati. Ono, znači ozdravio si me na ovo, znači kako sad znači, jednostavno ni glasa, ni traga od tebe, ni samo šutiš. I uglavnom već sam ja počeo osjećati u svome srcu znači, da to nije dobro. Da sam ja sad već na laganoj granici da se, ono, neću reći meni Bog mjeri, ali, znači, ja već sam osjetio u svom srcu ja ovako nastajem, ja i Bog ćemo se pokefati i to, to neće dobro završiti. Tu stvari su morate paziti, ono. Ako neke stvari vam se u životu ne događaju i jednostavno pazite na svoje srce, ono. Ko smo mi u biti uopće da, znači, zamjeramo Bogu neke stvari, a Bog na kraju krajeva, znači, zna sve te stvari, kako te stvari trebaju funkcionirati. I da bi vam priča bila takva da znači ja sam treba popiti biti znači to tablete. I ja sam rekao jednostavno znači ja te tablete neću pit i ja ću se osloniti na tebe pa gdje je puklo da puklo. I ja sam vam ljubljeni moji otišu spavat sa natečenim licem, jer je to meni sve nateklo znači na licu. Da bi se ja probudio negdje oko dva, 3 u jutro, u bolovima, meni nije dobro. I onda sam se opet digao, znači, sam Gunđevići, evo ga, sad ja moram piti tablete, jer meni nije dobro, ja sam mislila da ti mene ozdravit. I, I uglavnom, ja sam popio te tablete i otišao spavat, kad sam se digao jutro, znači, meni je sve bilo opet katastrofa, znači, jednostavno, ja sam Bogu zamjerao, ono, nisam toliko, ali sam mu zamjerao, jednostavno, znakaj. Ja se uzdam od tebe. Ti meni nisi riješio tu bol, ja sad moram. Naći to trpit, piti te tablete. I šta najsmiješnija stvar, znači to meni se stanje sve više gore počelo pogoršavati. I sad ci ja razmišljam znači ono, reko, glej, znači ja, ja moram ići kod zubara jer ovo je znači, ovo je već je nenormalno, meni je natekla znači cijela donja strana i ja znači moram ići kod zubara. I ja otišao kod zubara i zubar je stvarno vidio, rekao je znači, ovo je već sad kritično ili ću sad ja, kaže, uzeti skalpel pa će ti odrezati te neke stvari ili ćeš znači, čekat deset na večer pa ćeš ići na hitno. I uglavnom znači, zubarka je znači, odrezala meso i znači, riješila sve te stvari koje je trebala riješiti. Da bi mi na kraju ona dala još nekakve tablete, kako ona kaže, za konjske, to su ono miligrami strašno. Ja bi na kraju se vratio doma, znači meni je sad bolje. I da bi ja na kraju malo razmišljao o cijeloj toj priči i razmišljao malo o, znači, o tabletama koje sam ja dobio. Ja razmišljam o tabletama i sad ja sam dobio nekakve tablete. Jedne tablete su protiv bolova, a druge tablete su kao nekakvi antibiotici koji se bore protiv nekakvih bakterija, znači nebitno. Ja ću vam reći jednu stvar. Ona je meni propisala tablete i ja sam pio te tablete i te tablete meni nisu uopće pomogle. Znači, doslovno uopće nisu pomogle. Jedino što su te tablete meni pomogle je biti da ja nisam osjećao bol, Ali problem je problem i dalje bio tu. I u biti sad kad je ona meni znači riješila sve te stvari koje je riješila, znači meni je dobro. Ja se vratim doma. Ljubljeni moji, ja sam shvatio jednu stvar i Znači, ne želim sad da vi krivo shvatite sad ovu stvar, znači, da se ja sad opravdavam jednostavno, nisam imao vjere, pa znači, sad ja znači, pokušavam opravdati samog sebe za te stvari, ne. Znači, ja zaista vjerujem biti, znači, da znači, da da je meni Bog htio provest kroz nešto, da ja u biti shvatim nekakve stvari jer ja u biti sad skroz drugačije znači, vidim jednu stvar reću vam koju stvari, stvar, znači, ja Znači, drugačije vidim. E, ima nešto u pismu gdje pismo kaže i govori o tijelu. I govori na jednom mjestu gdje kaže da, da smo mi svi znači, jedno tijelo, a da je više udova. I mislim da sam si zapisao taj stih pa ću vam pokušat, pokušat pročitati taj stih čisto, znači da Znači, da vidimo koji je stihom. Aha, znači, to je prva Korinčanima, ja mislim da je to Korinčanima, prva Korinčanima 12, 26, kaže ovako, i ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi. Ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi. I to je ta stvar, znači, ako jedan ud trpi Onda bi trpili, trebali trpiti zajedno svi. I u biti, znači mi to ne vidimo znači, po zajednicama kad, kad je nekome loše. Mi uglavnom, znači, guramo stvari po tepih. Ima još jedan stih. naći koji mi je došao znači na temelju tih stvari. Ima još jedan stih koji mi je došao, znači na temelju tih stvari. Znači ja sam mogu uzeti tu tabletu. I ta tableta bi meni samo uklonila bol. Znači, uklonila bi bol, ali ne bi uklonila problem. I imate vrlo zanimljivu stvar. Znači, Jeremija 6, 12-14 kaže ovako, da, ispruži ću ruku svoju, govori Jahve, na stanovnike ove zemlje, jer od najmanjega do najvećega svi trče za pljenom. Od proroka do svećenika svi su oni varalice. I onda kaže jednu vrlo zanimljivu stvar. I olako lječe ranu Moga naroda, vičući mir. Mir, ali mira nema. Pazite šta je Jeremija rekao. Šta je Bog znači rekao kroz Jeremiju. Rekao je kako se zove ti ljudi, svećenici i proroci. Oni govore mome narodu. Mir, mir, mir. Kaže, ali mir neće doći. Kaže, i oni olako liječe ranu. Ranu moga naroda. Morate shvatiti ovdje jednu stvar. Znači Boži narod ima ranu, ima bolove i onda ljudi žele ukloniti tu bol tako što ljudima obećaju stvari i kažu bir, bit će mir, bit će dobro, bit će ovo. Ja ne kažem ljubljeni moji da ne stoje Božje obećanje. Biće dobro, naravno da bit će dobro zato što pismo kaže znači Bog ima dobre planove za nas planove mira, a ne nesreće, da nam da budućnost i nam da nadu. To je i je istina. Ali ima jedna druga stvar, što u biti svi nekako pokušavaju umaknut tu, tu bol. Znači bol svakog pojedinca, ali ne bi rješili problem. Ista stvar vam je bila znači sa ovim mojim zubom. Znači ja sam dobio od zubara znači da pijem te tablete. I ja sam pio te tablete što se tiče boli i te stvari, znači ja stvarno nisam osjećao bol više, meni je stvarno to nije, to meni nije bolilo, ali je meni to ljubljeni moji nateklo, to je meni toliko nateklo da sam ja vidio, znači ja sad, ako ja ne odem kod zubara, znači ovo je već znači prešlo nekakve granice, ja mogu piti te tablete, ali šta, znači ja samo uklonim bol, ali nisam uklonio problem. Zašto vam te stvari govorim? Zato što vidim jednu stvar. Znači, koliko god sam prošao zajednice, te sve denominacijske koje god sam zajednice prošao, ja sam vidio jednu stvar, da unutar zajednice svi pokušavaju liječiti tuđu bolu. I onda govore riječi utjehe, ma bi će ti dobro, znači daju nekakve Bože obećanja. Ali ljubljeni moji, mi ne rješavamo problem. Mi ne rješavamo problem. Mi nismo podrška jedni drugima. Jedna stvar što se tiče DSH, znači kao Davidovog šatora i to što smo mi započeli prije nekakve dvije godine. Ne znam je ste primijetili da nama u nazivu ne stoji crkva, njegovo nama u nazivu stoji projekt. Iz razloga što sam ja rekao ja ne želim još jednu crkvu u ovoj zemlji, ono što ja želim Znači ja želim imat znači ljude oko sebe koji jednostavno poštuju jedni drugi koji žive kao obitelj i zajedno rade na cijeloj toj stvari, a ne imat takozvanu nekakvu crkvu u kojoj će jedan propovjedat, ostali će slušati i to će funkcionirati na takav način da po meni to nije, nije normalno. I zato ja sve više naginjem u biti na međuljudske odnose i znači da stvorimo nekakvu obitelj znači što se tiče DŠ i znači da stvarno funkcioniramo na takav način znači ako nekoga nešto boli i ako nektko ima problem s nečim da taj netko to kaže i jednostavno da se potrudimo pomoć jednim drugima jer ljubljeni moji ako ćemo mi uh, zatvarati oči na bolove Ljudi oko nas i ako ćemo uklanjati samo bolu i ako nećemo uklanjati problem, dogodit će se ista stvar koja se događa okolo po crkvama. Znači oni liječe ranu, liječe ranu Božeg naroda tako što govore različita obećanja, tako što prorokuju mir, ali nitko stvarno nije se zauzeo za neke određene ljude pa rekao ja ću ti pomoć, znači da staneš na noge, znači duhovno. Ja ću ti pomoć, znači ovako, pomoći onako. Jako malo ljudi. Jako malo ljudi je spremno, znači dat. Znači, dat sebe. Znači, da bi nosili jedni druge. Druga stvar, isto ako imate djecu i ako imate obitelj, ono što bi mi trebali, mi bi trebali slušati glas. Znači, naši obitelji ili recimo ja sam muško. Znači, ako je moja žena nezadovoljna, znači ja bi trebao poslušati razlog zašto je nezadovoljna. Znači, ako postoji utemeljeni razlog zašto je ona nezadovoljna, znači ja bi to stvarno trebao promijeniti. A i ne samo to, ja bi trebao poslušati, jer ako ima bilo kakva bol unatar moje obitelji, a ja ne obraćam pozornost na to, kažem, nema veze proći će. To vam je ista stvar kao bol tijela. Znači, nas nešto boli u tijelu, onda mi kažemo, pa nema veze, to je samo bol proći će. Ljubljeni, jednu stvar mi ne razumijemo. Ne boli tijelo zato što jednostavno boli. Tijelo boli jer je bol u biti signal koji je Bog osmislio. Znači, taj signal se šalje iz određenog dijela tijela koji govori u biti da neke stvari ne funkcioniraju dobro. Što znači kad nas nešto boli, to nije, to nije, kako se kaže, ne znam uopće kako da to nazovem. To je samo signal. Znači samo signal da je nešto drugo, nešto drugo ne valja. A mi puno puta kad vidimo, osjetimo našu bol. Mi znači jednostavno pređemo preko toga ili kad vidimo kod drugog čovjeka nekakve boli ili to mi jednostavno to znači kako se kaže prefarbamo. Ima, ima ona stvar u Ezekielu 13 kad Bog kaže znači o prorocima koji znači prorokuju po svojoj glavi i prorokuju nekakva isprazna viđenja ali kaže onda jednu vrlo zanimljivu stvar Kaže ovako, kaže, oni moj narod obmanjuju govoreći mir, a kaže, a mira nema. I kaže, dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće samo da se zid ožbuka. I reci onima koji hoće da se samo ožbuka. Taj zid će past. I ljubljeni moji, to je ta stvar i u međuljudskim odnosima, to je ta stvar i u crkvama, i to je ta stvar, općenito, znači u Božem narodu. Ako mi hoćemo prefarbat, ako je nešto crno, i mi kažemo, ma mi ćemo to samo prefarbat u bijelo. Ljubljeni moji, mi to možemo prefarbat u bijelo, ali dalje ispod te bijele boje stoji nešto što je crno. I to je ono što mi cijelo vrijeme radimo. A Bog kaže lijepo, ako vi ne uklonite problem, ta stvar će pasti. Pitate se možda zašto ljudi padaju. Zašto se crkve ruše. Znači, Bog jednostavno govori. Zato što ljudi su jednostavno sve to ubijelili i to sve prividno izgleda super, ali Bog kaže, to će se srušiti. Zašto? Zato što su oni izvana napravili da to sve lijepo izgleda, a iznutra, znači je trulo i iznutra stvari nisu riješene. Zašto sam započeo ovu stvar? I zašto sam... Znači, rekao sam vam da se nisam pripremio, ne treba mi u biti sad nešto ekstra da se pripremim kad mogu dovoljno, znači, samo reću biti te neke određene riječi, gdje se šta nalazi, ali vam hoću reći tu stvar. Koliko mi gledamo, znači, mi smo sad počeli izgrađivati tu mrežu ljudi, znači, što se tiče DŠ, znači, ima nas, znači, stvarno sa svakakvi strana zemlje i to, i ima čak vas koji slušate, znači ima tu i Njemačka, Slovenija, Srbija, ima tu ljudi okolo sa svih strana. A vam hoću reći jednu stvar. Ako ćemo mi graditi ovo kao jednostavno ne znam šta, nekakvu organizaciju ili šta god da ćemo graditi, ljubljeni moji, mi ako nećemo paziti na među ljudske odnose, ako nećemo paziti na bolu naših bližnjih, kad neko je nezadovoljan Šta mi činimo po pitanju toga? Da li smo mi spremni da se slušamo tu osobu i kažemo Ok, ja ću sad saslušati. Koji je razlog zašto je ta osoba nezadovoljna? Znači, ja vjerujem kako u našim brakovima, znači kako u našim obiteljima, mi bi uvijek trebali saslušati. Znači, jednu i drugu stranu. Znači, da vidimo u čemu je problem. Jer ako se ža neko, netko žali na nekakav problem, treba izvaga u biti, znači da li stvarno ta osoba znači se žali sa pravom i da li bi mi neke stvari trebali promijeniti. Jer ako ćemo mi stavljati stvari po tepih, mi nećemo ljubljeni moji ništa, ništa riješiti. Ja nisam za to, znači da se bol i problem uvijek na ne nekako stavlja sa strane. Jer ako mi znači bol, uklonimo bol, mi nismo riješili razlog zašto je ta bol došla. I ako ćemo graditi, znači ovaj drš i ako ćemo graditi znači odnose. Ja mislim da treba paziti na tu stvar. I ne samo to, svi vi koji imate obitelj doma, vi bi trebali paziti, znači, na ono što vama vaša djeca govore. Nemojte misliti, znači, sad ću ja poklopiti svoje dijete pa ću reći, ti ne znaš, ti si još mali, ti ne razumiješ pa poklopiš svoje dijete. Ne. To djete s razlogom priča nekakve stvari. Jel, ako mi nemamo uho da čujemo našu obitelj, naše bližnje, za njihove potrebe, zašto mi mislimo da ćemo imati uho da čujemo tamo da radimo s nekakvim ljudima na Božem kraljevstvu? Ljubljeni moji, ako mi nemamo uho i ako mi pokušavamo jednostavno zataškati nečije boli i preći preko nečijih boli, mi nismo riješili problem. Taj problem je još uvijek tu. I vrlo zanimljiva stvar je tako Boga on. Bog uvijek gleda da, će da riješi do kraja nekakvu stvar. I ako Bog ne uspije riješiti, znači do kraja nekakvu stvar, ta stvar će se srušiti. sad vidite tu stvar. Ja sam izvukao povuku i iz zove. Znači, moj cilj je u biti surađivati s ljudima na obiteljski način. Znači da stvarno imamo znači, da naši međuljudski odnosi znači, budu na nekakvoj familiarnoj bazi, znači da gledamo jedni druge kao obitelji nekakvog znači, Božeg kraljestva i znači, da se izgrađuju obitelji, da stvarno gledamo sebe i prijateljski i obizajski znači nastrojeni. Tako da znači za takvu stvar je stvarno potrebno znači razumijevanje jednim drugih i znači želim tu završiti ali znači da preispitate samog sebe znači da li vi samog sebe zavaravate što se tiče boli da li vas nešto stvarno boli ne mora to biti fizički on. to može biti duhovno i duševno da li zavaravate samog sebe i ne želite se u biti suočiti sa korijenom toga problema. Jer ako budete kao ja, vi možete uzeti te tablete, ta bol će nestati. Ali problem je i dalje ostavljiv. Znači ja sam stvarno treba riješiti taj problem. Ista stvar je kod vas. Ako ćete vi potiskivati tu bolo i jednostavno reći, ne, mene to više ne boli, ja sam oprostio drugim ljudima, ljubljeni moji, vi možete ukloniti bolu. A da li ste vi stvarno oprostili drugim ljudima? Isto druga stvar. Šta je sa ljudima oko vas? Šta je sa ljudima oko vas? Kad neko se žali na nešto, kako mi postupimo na to? Znači, da li mi poslušamo glas te osobe i kažemo, ok, možda tu stvarno nešto ima, stavit ću to pred Boga. Evo, ne znam da li ste primijetili. Znači, mi smo uklonili znači onu, onaj zadnji tekst iz onih hebrijskih riječi, znači uklonili smo onaj zadnji tekst s onih hebrijskih riječi i razlog tome zašto se uklonilo, znači nismo to mi pisali, znači to je bilo biti prevedeno i ja sam u biti to preveo i dok sam ja to pre prevodio, znači jednog čovjeka koji se inače bavi, ja sam to u biti znači, preveo, Znači, od jednog čovjeka koji se inače bavi uh, predavanjem uh, hebrejskog i tih nekakvih stvari. I ja dok sam to prevodio, znači, tekst je stvarno dobar. I ja sam usjetio da tu nešto ne štima. I kad se to bilo, znači, objavilo, kasnije je Samantha, znači, poslala poruku i napisala je kao, daj im mom te reci onaj zadnji tekst, ono što ste pisali, rekao kao, nešto mi ima tamo, zbunjeno. I čim je ona meni rekla zbunjeno, znači meni je već tad bilo znači jasno, znači očito nešto ima u tekstu, jer li riječ zbunjenost je u biti hebrijska riječ tama i gdje god je zbunjenost i nije potpuno jasno neke stvari znači da ne prijatelji ima svoje prste. Ja sam u tome trenutku mogo reći, daj Samantha šta ti misliš ono koliko, koliko si ti s Bogom uh, mogu sam reći pa ja sam to preveo čovjeka koji jednostavno ono je biblijski potkovan, čovjek koji predaje, znači vrši ne znam, znači neke visoke stvari. Ja sam to mogao reći, ali ne, znači ja sam poslušao njezin glas što je ona rekla. Ona je rekla kao meni je tu bilo nešto čudno. Ja sam stao malo, ja sam si pomislio, ja sam se sjetio da sam ja prevodio taj tekst, da sam ja osjetio biti da tu nešto neštima, ali tekst je stvarno dobar. I onda sam rekao, znači ok, jednostavno znači, objavit ćemo to. I u međuvremenu je zanimljiva stvar, u biti znači da je moja žena rekla, dok to ja to prevodio, ona je rekla kao, ma ja ne znam šta, vi svi počeli ste kao brijat po tim korijenima, kaže, a ono što je bitno, znači bitan je odnos sa Bogom. I tada je već meni odskočilo nešto nekakvu stvar. Naravno ljubljeni moji da je bitan odnos sa Bogom. I većina tih ljudi koji inače ide po tim korijenima, uglavnom ljudi nekad... Čak znači, za strane od toga, zato što kasnije završe tamo koni ko ljudi što kaže vi istražujete pisma, a ne dolazite k meni. I uglavnom ljudi tako i završe. Istražuju pisma, istražuju pisma, misle da su nekakvi istraživači, a ubiti ne dolaze pred Boga, znači da se s Bogom savjetuju što se tiče tih stvari. I tu stvar vam hoću reći. Znači, da li mi slušamo znači šta drugi ljudi govore kod nas, znači trebali bi poslušati ono, jer niti kod nas znači, nije savršen, nije u pravu, znači to oko pa sad znači, da smo mi znači, ne pogrešivi. Reći ću vam šta je bilo krivo u tom tekstu. Tekst je inače, znači cijeli tekst stoji jako dobro, znači čovjek stvarno znači dobro. Ali onu stvar kad je rekao a, da je Davidovo srce bilo zaokupirano problemom nije dobro bilo, znači Davidovo srce na tom mjestu nije bilo zaokupirano problemom, nego je Davidovo srce na tom mjestu bilo fokusirano na Boga. I sad ta riječ, znači ta riječ gdje kaže tamo kad je David rekao moje srce je čvrsto ili stabilno šta već, ta riječ stoji, znači fokusirano drdrdr. Dr, dr. Ali u biti kad sam ja prevodio, ja sam preveo potrećeno ili zaokupirano iz razloga što je taj čovjek kad je znači, tumačio tu riječ, on je rekao da njegovo srce nije bilo na Bogu, nego da je njegovo srce bilo pod težinom. I onda sam ja naravno stavio za okupirano, ali problem je taj što je čovjek učito nešto u pismo čega tamo nema. Znači Davidovo srce je bilo, iako je bio pod problemom, iako je bio pod težinom, njegovo srce je bilo sa Bogom i bilo usmjereno na Boga. I zato smo taj tekst biti uklonili, ne znam, jeste primijetili, ali vam želim tu reći stvari. Ako mislimo graditi znači među ljudske odnose i ako mislimo graditi kradjevstvo, na prvom mjestu trebamo slušati glas ljudi oko nas i trebali bi slušati bol. Ako postoji bol nekoga, ako se netko žali na nešto, ljubljeni moji, ne žali se on bez veze. To znači da ga boli. Ne samo da ga boli, znači da nešto smeta. A ako nešto smeta, znači da ima nekakav problem. Ljubljeni moji, Nemojmo uklaniati bol, a da ne rješavamo problem. Nemojmo ljudima govoriti biti će dobro, biti dobro, mir, mir. Nemojmo to govoriti. Jedna stvar su Bože obećanja, a druga stvar je da mi prionemo na poso i da pomognemo jedni drugima, da se slušamo jedni druge i dač znači, promijenimo živote jedni drugih. To je stvarno jedna druga stvar. I ako ćemo graditi držav, znači ljudi da znate da svaki put možete reći. Znači, ja mislim da treba znači, napraviti ovo, ja mislim da ovo nije dobro. Znači, svatko od nas ima pravo glasa znači, u kraljevstvu, jer mi smo jedno tijelo. Jer ako u tijelu nekoga nešto boli, i ako u tijelu netko se javlja da nešto nije dobro, cijelo tijelo bi trebalo poslušati i malo se zapitati zašto taj pojedinac to govori, a ne ono kako inače biva. Po crkvama i okolo uvijek kažu, a ga, opet on negdje nešto govori, opet je on protiv svih. Neljubljeni moji, mi bi trebali saslušati jedni druge i pogledati. Znači, da li stvarno postoji tu nekakav problem i ne samo da uklonimo bol, već i da uklonimo problem. Ovdje ću se pomoliti. Eto, hvala svima što ste slušali. Znači, rekli smo da ćemo snimiti kako ćemo snimiti. Lakši mi u biti snimiti ovako tu i tamo jednu tjednu nekakvu poruku. Nego, znači, one video teme i ako te video teme ćemo snimati samo... Eto, mene je zadesla ta situacija. Trebali smo sad snimati to, ali znači, zaskočilo me ovo. Ali hvala Bogu, izvuko sam povuku. I nadam se da će mi to ostati kao, znači, životna stvar, životna lekcija. Znači, da naučim znači, slušati ljude oko sebe i da da ako, ako nekoga nešto boli da ne da ne, kak se to kaže da ne stavljam sa strane tu stvari kažem ok, proći će ljubljeni moji, ništa neće proći ako mi to ne popravimo i ne riješimo to je se stvar primjer ko sa autom netko ima pokvaren auto i onda kaže a jednostavno auto će se sam popraviti neće se auto sam popraviti ljubljeni moj netko će mora sjest za taj auto i lijepo ga, znači, i sa svih strana i promijeniti nevaljali dijelove i popraviti ta, taj auto. Neći znači da se ne zavravamo. Stvari se oko nas neće riješiti sami o sebe. ako mi sami ne budemo uključeni u to. Jednom sam rekao, ako želiš nešto promijeniti u životu, moraš se i uključiti u to. I to je stvarno tako. Svjeti duše, hvala ti na, na ljubav i oči što... Što nas ti želiš naučiti? Kad prolazimo kroz neke stvari, oče moj, mi nismo svjesni zašto nešto prolazimo. Oče moj, ja sam ti danas rekao, ovo spoznaja, o boli mi više vrijedi nego bilo kada si mi uklonio tu bol oče moj, ne bi nikad naučio. I oče, hvala što sam naučio, oče moj. Oče, naučio sam da da treba rješavati stvari, oče moj. Oče, ja te molim da me izgradiš i mene i ljude oko nas, Hoće da pomažemo jedni drugima, da slušamo jedni druge, da možemo saslušati jedni druge. Hoće da slušamo naše obitelji, našu djecu, ženu, muža, tko god već da je. Oće da se slušamo šta njih boli. Da se slušamo šta oni govore očima. Da vidimo da li ima tu stvari koje mi trebamo promijeniti. Oće da ne guramo stvari pod tepih. Oće hvala. Ti. Hvala ti što činiš promjene očima. Oće, Ti si rekao da se mijenjamo iz slave u slavu. Oće, hvalati za Tvoju slavu. Hvalati što idemo dublje u Tvoju prisutnost, Oće moje. što nas mijenjaš, Oće moje. Oće, se svakom novom riječi, sa svakom novom molitvom, sa svakim novim danom, Oće, hvalati što ću mi sve više više ličit na Krista. U ime Isusa Krista Ti hvala, Oće U ime Isusa Krista, ja Te molim za Promjenu u našim srcima, promjenu u našim tijelima i promjenu očimo u našoj duši. Amen.